Ezedik fejezet. 48 órája néztünk farkas szemet a partvidékkel. Vallattuk pihenés nélkül minden erre használható műszerünkkel. A radar újra meg újra körbeszaladt, és tanúsította, hogy a vizet alig lakja élőlény. Évezredekkel érkezésünk előtt valami nagy, bolygóméretű változás eltérítette innen azt a hatalmas áramlatot, melynek útjába az évmilliókkal mérhető lassúsággal süllyedő kontinenspartján a szorgalmas koralállatkák megszakítás nélküli széles bástyát emeltek. Az áramlás elmaradt, s vele mindaz, ami életüket jelentette. A friss, oxigéndús víz telve számtalan kis élőlénnyel, és a nagyobbak hulladékával. A koralállatkák elpusztultak. Zátonyuk! melyet lassan belepett a homok, együtt a kontinenssel. Nem születtek új generációi az építőknek, hogy a víz felszínéig emeljék ágas bogas kis színpompás erdeit, őseik lakhelye és egyben koporsója fölé. És mert az élőlények nagy körforgásának törvénye, hogy a kisebbből táplálkozik a nagyobb, az áramlás új útját követték a tenger legkisebb élőiből táplálkozó apró halak, s az ezekből élő nagyobbak, s a nagyobbakat pusztító falánk ragadozók. Így a tengerek félelmetes nagyszörnyei is távol maradtak ettől a csendessé vált parttól, hogy feneketlen gyomrukhoz méltó új, gazdag vadászterületet keressenek.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 A viking erősen bugdácsolt az átony előtti nagy álló hullámokon. Negyven méterre tőlünk, a koralbástya víz alatti tetején, egy utolsó dühös csapás után szeliden elcsendesedtek. Közelebb egy métert sem engedtek a zátony alattomosan kinyúló víz alatti karjai. A viking kiárati nyilása köré kis korlátot, parancsnoki hidat szereltek dévés mérnökei. Hárman álltunk a korlátnak támaszkodva. Márk, Amár és én. Tudtuk, hogy a radar ezerszer élesebben lát, mint mi. Mégsem vettük le szemünket a part a fenségjáról, melyet helyenként meredek, szakadékos vízmosások világos foltjai darkítottak. Néma és kihalt vidék. Élettelensége élesen ellentétben állt az élővilágnak azzal a bőségével, melyet 15 napos tengeri útunk alatt tapasztaltunk. Ez volt egyik előnye.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 Megfigyelések szerint nincs élőlény sem a vízben, sem a parti sűrűben. Mitől tartasz? Értelek én, már, de ha mégis bajotok történik. Itt valóban nincs élőlény, de mi van a pereme mögött? Éppen azt szeretnénk megtudni. Nem határozok egyedül. Hívjuk össze a többieket. Én féltelek ettől a kirándulástól benneteket. A gyűlés...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 Andrej, aki odahaza lelkes amatőr búvár volt, kis elméleti előadást rendezett a szkafonderben, mint búvárruhában ruhában való úszásról. Ügyeljetek ne, hogy a felszínre kerüljetek. A hullámzásban ilyen nehéz ruhában nem tudtok úszni. Ha túl sok levegőt engedek bele, menthetetlenül feldob benneteket. A másik pedig a fenéken az iszap.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 Azt kell mondanom, nem. Skafandermen zárt sisakkal látunk a parancsnoki híd recében. Márk hangját már a sisak rádióján hallottuk. A legfontosabb, hogy vízbeérés után a hajó törzsétől távol tartsátok magatokat, különben beveritek a fejeteket.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 és vaksötét lett minden. Az iszap fogjulejtett. Megnyomtam a nyomásvezérlőt, és tarkunk táján vékony szörtjögés jelezte, hogy jól működik. Kimászni az iszap felszínére, ha nem megy, kis levegőt szabad a ruhába ereszteni. Ismételtem Andrej leckéjét. A lábam szilárd talajon állt, rúgtam egyet, és ettől minden megfogható támasznél követ körül a vakvilág. Kis levegőt.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 Hívlak! Hallottam Amár hangját. Megfordultam. Hátam mögött a felkavar iszap eltakart mindent. Előre talán 10-15 méterre láttam. A víz alatt csalóka minden távolság. Amár nem volt sehol. Látsz engem? kérdeztem. Nem, és te? Én sem. Nézz föl! Látod a vikinget? A zöld üveget, ami feljebb, mind világosabb lett, tőlem balra széles, sötét sáv ketté. Két vége kiszaladt szűk látóteremből. Itt van balra fölöttem. Látod a végét is? Nem. Akkor indulj el és keresd meg. Én éppen az orra alatt állok. Ha már ajánlata nem tetszett. Csak a viking közepét láttam, ahol egyenletes vastagságából nem deríthettem ki, hogy merre van az orra.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 Megfordultam, és az ellenkező irányba tempóztam. A fenék nem változott. Már éppen csodálkozni kezdtem, hogy milyen messze értünk egymástól, mikor az én becsapódásomhoz hasonló iszapfelhő bontakozott ki a homályból. A már előtte lebegett, sisakjából buborékok gyöngy sorai felfelé. Mikor melléje értem, Félix utasított. Irány húz fok balra, követünk benneteket a lokátorral. Tartsuk magunkat két méterre a fenéktől, és ússzunk olyan közel egymáshoz, amennyire csak lehet, mondta már. A kihalt fenék emelkedni kezdett. Egyenletességét mind több kisebb-nagyobb bucka tarkította. Némeik tetején az iszap alól előtűnt a halott korallok finom ágboga. Azután víz alatti látóhatárunk elszürkült a levegő iszaptól, amelyet a víz mozgása kavart az átony meredeken emelkedő oldalán.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 Úgy látszik, véget ért utunk nyugodt szakasza. Vigyázzatok, figyelmeztetett Félix. Az átony közvetlenül előttetek van. Sötét fal ugrott elénk, majdnem a tenger égért, ami alulról olyan volt, mint összevissza vissza görbített, átjuggatott ezüstlap. Láthatatlan kezek durván ide-oda rángatták ezt az ezüstlapot, összegyűrték, majd kisimították. Az óceán tomboló erejének ezek az utolsó kis legyengült hullámai is végzetesen csaphattak volna a koralhoz. De Amar erre is gondolt. Levegőd ki, gyerünk mélyebbre, vezényelte, majd Félixet kérdezte. Miért be pontosan, ahol mi vagyunk? Mennyi víz van az átony koronája fölött? Kis időbe telt, míg a navigátor elvégezte munkáját. Várakozás közben az átonyról visszavert hullámok ereje még ebben a nagyobb mélységben is kellemetlenül lóbált bennünket. hullámvölgykor egy egy húsz, hullámhegynél ennek a kétszerese. Át tudtok jutni?» aggódott Félix. «Remélem», válaszolta már. «Figyelj rám, Gregor, telefújjuk a ruhát levegővel, amennyire csak lehet. Az sem baj, ha nem tudunk benne mozogni.» Így csak türelem kérdése, hogy mennyi idő alatt hajt át a hullámzás bennünket a legsekélyebb részen. Ha mászni próbálnánk, vagy felállni az átony tetején, a hullámok biztosan ledöntenének neki az éles koralnak. Ha felérünk, igyekez, hogy lábbal előre legyél, még a csizmánk a legkevésbé sebezhető. Feküdjünk a hátunkra. Az ezüstlap teljes szélességben betöltötte mezünket.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 Újabb lökésért. Mozgása tovább sodort, ruhám külső falán vadul áramlott a víz. A hullám taraja átcsapott rajtam, víz Az óceán hatalmába kerített. Könyörületességén múlott, hogy élve juttat az átony túloldalára, vagy rámzúduló hullámaival összeroppant. Úgy éreztem, hogy a koral ezernyi éles karja nyúl utánam, hogy összeszabdalja, csíkokra vágja ruhámat, testemet.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 Feleltem Amár helyett is, aki a partot fürkészte. Alig háromszáz méterre voltunk a legközelebbi lapos homokpattól, ahonnan már száraz lábbal érhettünk a magaslat alján kezdődő sűrűségig. Gyorsabban haladunk, ha a víz alatt úszunk, és legalább így az öböl pontos mélységét is megismerjük, mondta. Szóljatok, ha eltérünk az iránytól, vagy valami nagyobb hal jön. Addig nem indultunk tovább, míg a fegyvert, az oxigén palackot a mellünkre nem erősítettük. Óvatosságunk azonban fölösleges volt. Egy-két lapos kis haltól eltekintve nyomát sem láttuk az életnek. Közvetlenül fölötte úszva követtük az enyhén lejtőfeneket. Időnként felpillantva megbecsültük a mélységet. 6-8, az öböl közepén pedig 18 métert észleltünk. Halott világvet körül bennünket.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 Stobább gázolva, hüledezve kezdtem összeszámolni felszerelésünk sok-sok kilóját. Maga az űrruha is tekintélyes súlyú volt, azután a három oxigén Mire bokáig kiértem a vízből, szégyenszemre, négy kézlábra ereszkedtem. A hátrállévő lévő Amartól és a vikingről egyszerre futott be az aggódó kérdés. Mi történt? Rosszul vagy? Nem, csak nehéz ez a sok limlom rajtam.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 Magam is azt hiszem, le kell Rövid pihenő után Amár megkísérelte a felállást. Sikerült ugyan, de bizonytalan egyensúlyjal imbolygott. Minden lépésnél alapos tornamutatványokkal kellett védekeznie az elesés ellen. Ne, ne, nem megy, mondta végül. Mire így elbánszorgunk a sűrűig, olyan fáradtak leszünk, hogy akár vissza is fordulhatunk. Rendben van, egyezett bele, Márk. Levetkőzhettek. Addig mi tovább figyelünk. Lehámoztuk egymásról mozgó börtönünket, csak az a trikó maradt rajtunk, amit általában az űrruhák alatt szokás viselni. Az előbbi sok volt, elégedetlenkedett a már, ez meg kevés. De indulhatunk neki mezítláb, és hova dugjuk a szerszámokat? Felhúztuk a ruha nehéz csizmáját, és a két válpántos vastagövet is magunkra kapcsoltuk.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 amikor még erősebbek voltak a pillanat felnagyított benyomásai az értelmi megfontolásnál. Amikor a félelem, a dű, a menekülés vagy az ölés vágya eltemetett ösztönök dörömböltek a tudat szoros zárt ajtaján. Az emberré válás előtti emlékek, a természet lélegzetétől még külön tapasztalatok dühöngve követeltek elismerést.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 Sűvítés repesztette ketté a csendet, fehér, jeges sugár vágódott a fényes zöld levelek sűrűjébe. Mi az? ordítottam, és én is a palackomhoz kaptam. A vikingről is meglepetten követelték a magyarázatot. Semmi, mosolygott a biológus, csak ki akartam próbálni fegyverünket. Igaz, előbb szólhattam volna, de nem tudtam megállni, hogy most azonnal megtegyem. Ne haragudjatok. Akkor nem értettem, miért tette. De most, hogy visszagondolok, tudom, rá is éppen akkora, csak más előjelű hatással volt az idegenpart. Elődeinek évezredeken át célszerűvé csiszolódott vakmerősége, kalandvágya tört a felszínre. Ettől fogva ez irányította cselekedeteit. A már minden porcikája az ismeretlennel való szembenállást, küzdelmet állította. Életünknek ezekben az óráiban, lelki alkatunkban az emberfajt fenntartó és továbbvivő két nagy alaptipust hordoztuk. Én a menekülve, ő a győzve túlélő ősök újjá született példányát. Az oxigéntől keményre fagyott ágacskák és levelek lassan felengedtek a nap melegétől és feketére zsugorodtak. Állat jobb lett volna, mondta, de ez is elég megnyugtató bizonyíték, ami a hatást illeti. Nos? – Belebújjunk? – intett a sűrűség felé. Pár méter után a lombok elnyelték a tenger hangját. Csen nyújtózott a szorosan nőtt sötét barna törzsek között. Helyenként kopasz foltokban bukkant elő a márgás, agyagos talaj. – Fel kell mennünk a tetőre! – már akaratlanul visszafogta a hangját. – Itt nincs semmi kutatnivaló, csak onnan tudjuk áttekinteni a környéket.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 A legközelebbi ilyen fal fél kilométerre sem volt tőlünk. A csupasz szikla szürk és kék alapján fekete és sötétvörös csíkok húzódtak. Nos, mi a véleményed, mi lehet benne? A szakember kétszeresen óvatos, ha idegen dolgokról kell véleményt mondania, vállat vontam. Nem tudom. Közelebbről kell megnézni. Mit láttok? Érdeklődtek a vikingről. Mikor elmondtam, Mark megkérdezte. Nincs nyoma az életnek? Egy bogás sem. Számításotok szerint mennyi időbe telik az út oda-vissza? Amár az ajkát csücsörítve becsülte a távolságot. Mm, Másfél-két óra. Márk nehezen döntött. Nem tudom, nem túl nagy-e a kockázat? Akkor minek jöttünk idáig? Hidd el, Márk, nincs mitől tartani, csatlakozott hozzám Amár. Látnátok csak milyen békés, nyugodt vidék. – Hát jó, mehettek, de mindenre figyeljetek, és három percenként jelentkezzetek. Amár neki indult a lejtőnek. Én még egyszer körbefordultam a tetőn, hogy megjegyezzem innen a magasból a vidékarcát. A nagyjából egyforma magas dombok, a mélyen bevágott völgyek egyhangú, torzomborz növényzetükkel nehéz tájékozódást ígértek a közéjük merészkedőnek.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 A száraz növényzet hervatszaga bujkált benne. Gyere, Gregor, mit nézel? A bozót között a keményre sült agyagon itt nem nőtt fű. Lejjebb a márgát mézkőtörmelék váltotta fel. A lábunk alól kimozduló kövek zörögve gurultak előttünk. Kétszer jelentkeztünk az előírt időben a vikingnek. Az aptátor hangja egyre gyengébb lett. Csak a magasabb dombokról visszavert hullámok adtak bizonytalan összeköttetést. Márk aggódott. Gyertek vissza olyan gyorsan az árnyékolásból, ahogy csak tudtok. Nem szakadhat meg közöttünk tartósan az összeköttetés. Már nem voltunk messze a völgy aljától, mikor a lejtő váratlanul meredekre fordult. Tamár megcsúszott. Elkapott egy bokrot, de az nem bírta el. Kifordult a földből. Vigyázz, állj meg! Kiáltott, azután a bokorral és a megindult kövekkel eltűnt a szemem elől.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 Kilátásomat két oldalt elfogta a sűrű bozót. Amád lentről többet mondhatott. A völgy oldalait vizsgálta, azután megállt háttal felém. – Látod azt a dombot? – mutatott jobbra. – Igen. – Ez a szakadék, ahol állok, az alákanyarodik. Értem. – A dombot, amire mutatok, lapos nyerek köti össze azzal, amelyikről leestem – ha addig mész jobbra, míg a teteje tőled balra esik, túl a nyergen, akkor balra fordulsz a lejtő mentén, és a dom túlsó oldalán összetalálkozhatunk. Nincs egyszerűbb megoldás? Nincs. Itt sehol sem tudsz lejönni, a fal túl meredek. Én elindulok ezen az oldalon, intett a bevágás irányába. Kapaszkodj magasabbra, is jelensd a vikingnek, mi történt velünk. Az én aptátorom teljesen süket, lehet, hogy összetört.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 Örülök, ha a tetőre fel tudok mászni. Erősen dagad a bokám. Most siess, Márkék már biztosan aggódnak. A lábát húzva elindult a sziklafal mentén, én pedig olyan magasra kapaszkodtam, ahol érthető összeköttetésem lehetett a vikingel. Márk kétségbe esettem fogadta a hírt. Bárcsak veletek lehetnék. Ha összetalálkoztok, azonnal induljatok vissza. Az út a nyerek felé egyhangú és fárasztó volt a tüskés bozódban. Időnként meg kellett állnom tájékozódni, és az is nagyon zavart, hogy Amárral nem tudtam beszélni. A sűrűséget helyenként vízmosások vágták keresztül. Száraz medrükben fehéren csillognak a kövek. Egy darabig még hallhattam Márk hangját a vikingről, de amint túljutottam a nyerek tetején és barra, lefelé kezdtem menni, az aptátor elhalkult, majd teljesen elnémult.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 Dobbanás, amit a tartály oldala ad, és tompa böffenés, ami nyitott belsejéből jön. Dum-duf, dum, dum Mély volt, kis sziszegő mellék és arról jött, amerre mennem kellett. Onnan, ahol valahol a sűrűben Amár volt fájós lábával. Szemem előtt megjelent, amint az előbb nehezen bicegbe indult a szakadék szája felé. Amár, merre vagy? ordítottam. Felej! Merre vagy? Dum dum. A hang nem erősödött, és nem gyengült. Kihívó egy hangúsággal helyben maradt. A vér a fejembe szaladt. A palack csapjához kaptam és berontam a sűrűbe a hang irányába. Amár hol vagy? Halla szengem? Dum dum.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 Azután hadonászó karom előtt szétváltak az ágak. Kis tisztás szélén álltam. Közepén két embernyi magas halom emelkedett. Korhadó lombból, száraz gallakból. És a... amár már... Öt másodperc sem telhetett el. Még kutatva felén fordult a magasból, a muhó, és végtelenül ostoba szempár. Lépésre lendült a sárga pikkelyes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 Azután az ütés szikrázó fájdalma meghozta az eszméletlenség boldog sötétségét. Markék új kísérletet próbáltak ki. Önruhába öltöztettek, és hosszú kábelen pörgettek a viking körül a tengerben. Az egyik fordulatkor rosszul irányítottak, és belevertem a fejem a a törzsébe. A kábel a nyakam köré tekeredett, a ruhám is kijukadt. Éreztem, hogy a hideg víz felfelé szivárog a derekam köré.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 Fel akartam ülni, hogy fejem kikerüljön a hullámokból, de a vállamat a hevedereken keresztül valami gyökér vagy kő fogva tartotta. Nem tudtam elszabadulni. Az ár gyorsan emelkedett. Rángattam a hevedereket, vonaglottam, kapálóztam, mint hátára fordított bogár. Szám egyre ritkábban ért a víz fölé. Gyomrom elnehezült a kényszerű kortyoktól, tüdöm foldokolva tiltakozott.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 Még ki sem húztam egészen a karom, felbukkanó fejjel csak belekeztem az első lélegzetbe, mikor hátulról súlyos tárnyomot újra a víz alá. Ágak gerebjésztek végig a hátamon. A dühöngő víz kitépet fát gördített fölöttem. Mire átért rajtam, erőmből csak annyira futotta, hogy a hátomra forduljak, és a víz pehelyként ragadott magával. De mégsem elég gyorsan ahhoz, hogy utolna érjen az ítéletidő következő áldozata, a tajtégzó áradatban bugdácsoló kidöntött törzsek, bokrok és a víz alatt morogva gördülő sziklák alvilági menetéből. A combomon ért az ütés, és fájdalomtól összeránduló testem, mint botra csavarodó kígyó fonódott a törzsre.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 Valamikor később, a vak éjszaka közepén, egy hosszú alámerülés, kivárhatatlan végén, tüskés ág csapódott a hátamhoz. Minden lemerülésnél így volt. Egyszer kő, máskor ág. Ez a fájdalom csak akkor vált újszerűvé, mikor a fatörzsel együtt végre emelkedni kezdtem. És a tüskék ahelyett, hogy tovasodródtak volna a kavargásban, makacsula hátamban maradtak. Sőt, mikor fejem a levegőre került, még élesebben vágtak a húsomba. Súly éreztem mögöttük. Az ellenkező irányba forduló félig kiemelkedett a vízből, s a tüskék égető fájdalma közé vonagló test nehezedett. Gurgulázó fújás csapott a fülembe. Fáradt voltam a rémülethez. Csak düh. Az új szenvedéstől szabadulni akaró düh ford bennem. Félkarral átfogva a törzset hátra nyúltam. Vastag, csapzott szörmébe markoltam. Kétszer is kicsúszott szorításomból, még ujjaim végre elérték az alatta rejtőző bört. A fújás reket nyávogásra váltott, könyökön fölött fogak mélyedtek a karomba, de rántásom erejét megtoldotta a törzs újra meginduló pörgése. A karmok leváltak rólam, és a fejemen átbukó test eltűnt a csak tapintással kimérhető világból. A fújást és nyávogást azután is többször hallottam a sötétben egészen közelről. Úti kaptam. A vihar ereje kifogyhatatlan, s az éjszaka végtelen volt. Forgás jobbra, vissza, emelkedés és zuhanás. A fa időnként neki iramodott, vagy hirtelen torpanások zökkenése tette próbára minden erőmet. Pedig már kevés volt. Töménytelen vizet nyeltem, kihánytam, és utána újra nyeltem. Izmaim remektek a kimerültségtől, a hányás, a nyelés undorától.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 Nagy-sokára a fény megküzdött az eső súlyos függönyével. Előbb a partig, majd a dombok oldaláig láthattam, ahol a felhők az erdőhöz tapadtak. A törzsön nyira tőlem lapult barátságtalan karmos útitársam, kutya-nagyságú, lucskos, sárgás bundás macskaféle. Testéhez képest nagyfeje és tagjainak aránytalansága elárulta, hogy még kölyökkorban van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 Felnőtt példányai királyai voltak annak a vidéknek, ahol a lapos fejűekkel éltem. És ez a törzs a krokodil anyán kívül csak ezt az állatfajt tisztelte istenként. Csupán az volt a különbsége két faj istenítése között, hogy míg vallásos érzésükkel jól összefért egy-egy víztől messze elkúszált védekezni képtelen krokodil agyonkövezése. Nem akadt olyan laposfejű, aki a nagy sörényes neve hallatára ne pattant volna hanyathomlok a legmagasabb ágak közé.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 Hosszú farkuk végével épp úgy kapaszkodtak, mint többi végtagjukkal. A fa pörgése közben sokszor váratlanul ellenkező irányba billent vissza, és ilyenkor bárhogy is igyekeztek, a víz alá kerültek. Kétségbe esett visongás, és makogó, méltatlankodó torsz hangok kísérték a fürdőt, de csak nem jöttek közelebb a törsöz, ahol a merülés többnyire elkerülhették volna. Ez a távolság a sárga bundásnak kiáró tisztelet volt. Ha akkor mindazt tudom a nagysörényes fajtájáról, amit ma, én sem maradtam volna a közelében. Szerencsére fáradt és tapasztalatlan voltam, így nem gondoltam a krokodilokra sem. Még nem ismertem a lapos fejű tabuját, a lábad ne lógjon soha a vízbe. Persze ez a dühöngő áradat más volt, mint a hordáltal ismert tócsák és folyók. Oda, a magas fensíkra már szelidebben ér a monszun első hulláma.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 Ezt az utat választotta pármajom, nem bírva elviselni a sárga bundás közeledését, és én is követni készültem őket. A szándéknál azonban nem juthattam tovább. A torlasz recsegbe ropogva megingott, és a semmibe zuhant. Éreztem, hogy a fa kétszer is átbukfencezik koronájám, Ágak nyúzták a tapadó testem, azután egyszerre vége lett az őrült boszorkány táncnak. Gyors sodrású mély vízbe jutottunk. Jöklendeztem magamból a vizet, és szememből kitörülve az iszapot körülnéztem. Az áradat száz méter szélességben ömpölygött. Szélein az elárasztott erdő nyújtogatta ágait a víz alól. A sárgabundás eltűnt, és a majmok közül is csak hárman maradtak, még nyomorultabban, még keservesebb pofával. Ez volt az a pillanat, mikor rádöbbentem. Nincs tovább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 Kialszom magam. Nem tudom, honnan volt annyi erőm, hogy fölkapaszkodjak az ágak közé, nem törődve azzal, hogyha pördül a törzs, mindörökre elmerülök a hullámokban. Szerencsémre koronája a széteső torlasz kavarodásában összeakaszkodott egy másikével, és így megtalálva egyensúlyukat csak csendesen keringtek a víz színén.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 És a szemem előtt lassan összefolyt minden.